Meg. Aho. Meg. Kider következnek itt a Civil rádióban. Ha -ha. Nem fél a sötétben.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 Egy, egy, egy, egy, kettő. Nem tudom, hogy tegnap este ki volt ebben a stúdióban, de ha netán szeptembertől én folytatom a munkámat, akkor az az ember vagy megváltoztatja a szokásait, vagy a rádió eldöntheti, hogy ő vagy én maradok-e itt. A beautiful We give ourselves great credit We thank the good Lord so earnestly But something's been omitted yeah. By the writers of history Now stand up all unsung heroes who made this world for you and me Night crawl is cleared the forests Of seedlings, nuts and leaves And everything everywhere dried up And the natives got the no dry heaves Mosquitoes brought malaria And bees brought their hives And the Indians got muscaria With low skin and eyes. Hooray, hooray, the black rats of London. They cost the sea for you. Let's raise a glass, so thankfully. Hooray, the black rats of London. Make the long trenches patched too. Spread the national juices, I'll give to you Parasites decimated the Red Army of Corwallis and his flock. Standing weekly on Yorktown battlefield with measles and smallpox, horses, hogs, and chickens and dogs and John Ross's prized worms. They of intervention bacterial strains from imported English dirt. Hooray, the black rats of London—they crossed the seas. Let's raise a glass, so thankfully, they'll help me. The black rats of London made the long shadows vanish too. Spread the natural juices, a gift to you. The natural juices. 29 -e és 8 felszel reggel 7 óra, ez a Kéfej minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János még ezen a héten jelentkező műsora hogy azt a legközelebb 2018 szeptember első felének végén folytassa saját magát és a saját megáltalának semmi értelme nincsen, de az itteni viszonyok, amelyeket valaki maga után hagyott, és valamilyen módon azért csak azon, hogy az ember a szokásainak a rabja, és néhány dologhoz ragaszkodik, és itt most éppen kevés dologhoz lehet ragaszkodni, ami egyébként szokott lenni, ez némileg megzavart, így aztán mondtam, hogy mondatod, annak semmi értelme nincs. Érezni azt, hogy milyen érzelmeim vannak a munkahelyem iránt. Az az ember, aki tegnap ilyen viszonyokat hagyott maga után, annak röpülnie kéne innen, Független attól, hogy ki volt az. Ha minden igaz, akkor az első civilapáján, szeptember 7-én pénteken lesz Regina napján, az első Keifejancsi pedig szeptember 10-én hétfőn Nikolett és Kunor napján. Ma a 2018 május 29-e kedven, és ezen a héten megyünk, még, önök meg én. Hozzátéve persze, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ember tervez, Ma a 20 és 11 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János kísérleti és egyben utolsó műsora. Nyár van és a héten általában nyár is. Marad a hétvégén kicsit hűvösebb lesz, az idő az egy hűvösebb nyár lesz. Két telefonszámon érnek el, az egyik úgy szól, hogy 0614890999, a másod pedig úgy szól, hogy 0636771161. A mai műsor sem való 14 éven a újoknak, de felette is a kiken korlátozott mértékben merem ajánlani. 061489 0999 kilenc valamit Popping and up, popping down, burrowing wind, making the funny little sounds, guarding the ground, rooting all around, watch your drop bones in the Perry Dog Town. Teddy Roosevelt said come quick, there's a phenomenon and I'm in the thick of it. Riding around the badlands rain That came upon those creatures so strange Yeah, that so smart, couldn't hurt you It's like they set by Napoleon too Oh, so cute, sneaking around Hiding the crowns round the parent dog town And laying wait until the cold of moon for a chance to make you the next victim soon Popping up, popping down, The funny little towns Guarding the ground and rooting all around Watch your dry bones in the prairie dog town I about like the prairie dog town Watch your dry bones Watch your dry bones Take your damn time Take your damn time by the prairie dog town Went to the park, the prairie dog town Hills and holes and manicured and grounds Tea and chatter and losing the air. Well, the grinning teeth waited to bite you there. small of mind, better watch your back. Need a rap and moving eyes just to keep track. Behind the bush, she makes a good strings. Well, you can't judge a dog by the wagon's tail. Poppin' up, popping down. Burying and making a funny little sound. Gar the ground and, and rootin' all around. Watch your drop holes in the Perry town. town. I'm hot, to dragons egy disregard the great ethical truth it's the collective life of the herd for you, close society no open door policy, collectivist secretive ideology and her authoritarian, authoritarian self-assimation and in individual identity <laughs> suppression of residents <the> community <laughs> living country club, victory for him and her and she and he robbing up popping down, burrowing <laughs> making the funny little sounds turn the ground and looking all around but your hot palms on the period I've been up, hopin' down, hurrying and making a funny little sound Guardin' the ground and rooting all around Watch your dry bones in the Perry Dog Town Watch your dry bones Watch your dry bones Take your damn time Take your damn time round the Perry Town Take your damn time round the Perry Town Stepping in a hole, getting your legs and down souls The rose grows sick, and the dark love of the worm Finds its way to a crimson bed and twists and turns And falls and burns 2018. május 29-ig -e ked van, és 2 perc reggel 4 -e 8 ez a kéfej, hogy minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia zenivel zenével töltött műsora. Nehezen tudnám megmondani, hogy hány felé jár a fejem, így aztán inkább nem is kezdenék bele, ahhoz, hogy nagyjából egy felé álljon, ahhoz azt kell, hogy önök megszólaljanak, ha nem, akkor így marad, és az se sokáig már... 061-489-099-906-3677-1161 Me or my country dreamer Make a country dream come true I'd like to climb up a hill Oh, 0at 1 5 percel múlik 418. Most of our years have flown away with nothing much decided. Except the board we're playing on, how is to be divided? For oh, More years yet die alone. The questions many sided. Got no answers of my own, and none have been provided. When I was young, there's nothing to know, and the wind followed me wherever I go. A TORONTOS KÖZÖN Jó réged! Jó réged! tud-e valami kompte és információt? Az írta a TORONTOS Semmit! Csak azt tudom, hogy volt! Úgy értem. A sérültekről ilyes közökkontosabbat ön sem tud. Hát az internet 8 ember sérült, meg azokat elvitték kórházba, tudtam. Jealousy folds without playing its whole car Romance raises grinning I spent several lifetimes then When I could not lose for winning When I was young, there was love for free I could rise, just can't see it so well. Magasság korlátozó kapuval rohant egy emeletes autóbusz Budapesten a Fehér-hegyi repülőtére vezető úton hétfő este többen megsérültek közölt a Magyar Távirat irodával Kisdi Máté. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hozzátette, hogy a külföldi rendszámú buszon az első információk szent közül 50-en utaztak. Négy sérültet a tűzoltóknak kellett kiemelniük létre segítségével. A Fővárosi Katasztrófa-videlmi igazgatóság doktor szolgálata és mentők is érkeztek a helyszínre, és megkezdték a sérült utasok ellátását. A baleset a felső csatári úti aluljáró előtti magasságkorlátozó kapunál történt a 19. kerületben. A kapu gyakorlatilag leborotválta a busz tetejét, megerősítette. A, a rendőrség és a polisz.hu honlapon kiadott közleményében. Csécsi Soba Budapesti rendőrfőkapitányság szója, az MT-nek nyilatkozva hozzátett, hogy a rendőrség büntető eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Ülöget. Jó reggat! Arra lennék azért kíváncsi, hogy miért váltották le a régi ítézőjebb ősi megoldást, a láncot erre a gerendára, mert hát itt volt már, hogy meg is halt ember, hogy a lánc az miért nem volt jó, tehát az legalább nem okozott személyi sérülést, jelenti az is a kamionosnak vagy a butosnak, hogy magasabb a kelleténél, de most az, hogy az előjelző miatt sérülnek meg emberek meg, halnak meg, az azért nekem elég értetetlen. A poliszhu már 18-dik van, és nem 19 -dik. 2018. 28-án 22 óra 47 perckor egy busz szorult be a magasságkorlátozó kapu alá Budapest 18. keletében a Ferihegyi repülőtére vezető úton. A baleset következtében 20 ember könnyeben, 8 ember súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményét. A rendőrök a mentési munkálatok idejére a Ferihegyi repülőtére vezető út teljes útszakaszát lezárták. A műszaki mentés és a helyszíni szemle befejeződőt ismét zavartól haladhat a forgalom. Még jó, hogy nem mondtam, hogy az első hírt honnan olvastam, hogy hogyan sikerül olyan híreket feltüntetni egy oldalon, amelyet mérsékeltem, vagy sehogy sem állják ki az igazság próbáját, hát arról halvány, ha lilagőzöm nincs. Ez legyen annak az édes titka, amivel majd foglalkoznak június másodikától egészen szeptember 9 ig hogy aztán a szeptember 10-én sikerüljön közösen megoldanunk. Kejférjáncs, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, Too young to love And the years passed by And are entwining And the eastern coast Met the western shore And the masses of land Fit just like a glove And the dawn came up And moved us to explore The borders that I'm lined love. A kontinensek a across the little a kontinensek still mérsékletes in measured motion continents drift as our Tudom, hogy 8-kor lesz közgyűlés, vagy 9-kor, de rövid leszek, jó? A nép ugye érdeklődik, és teljes joggal a gyorsforgalmi lévő baleset okán iránt, ugye Attila van a vonalban. És tudja, egy olyan rádióműsor mint az enyém, az, ha megteheti, akkor felhív valakit, akinek valamilyen köze lehet ehhez a területhez, nem a balesethez. És valaki például azt kérdezte, még arra is jó a beszélgetésünk, hogy felkészüljön csütörtökre, azt kérdezik, hogy régen voltak ott láncok, tehát nem mindjárt valami szilárd dologba ütközött bele az autóbusz. A másik pedig az, hogy amikor annak idején Kalipszó Rádióval dolgoztam, az nem tegnap volt, akkor rendszeresen fennakadtak uh, kamionok, amelyek ugye úgy oldották meg a problémát, hogy leeresztették a kereket, és így Igen. aztán átfértek. Ez a tegnapi baleset, ez nem ilyen volt. Hozzátéve, hogy vajon egy autóbussofőrnek milyen mértékben kell tisztában lenni azzal, hogy az ő busza milyen magas, és milyen mértékben Kérdésben tisztában lenni azzal, hogyha egyébként fel van tüntetve, hogy milyen magas autóbusz haladhat át. Hát ugye az, hogy én csak fényképeket láttam, azok azt se közelről, de hogy csak súlyosan sérültek meg emberek, és nem a szó fizikai értelmében lettek lefejezve, az lehetséges, hogy csak a csoda okán volt így. Tud-e bármit, vagy halasszuk az egészet csütörtökre? Jelen pillanatban még én is kutatom az okát a dolognak, hogy hogy jutott egyáltalán ideig a helyzet, mert biztos, hogy számtalan, én most nem tudom milyen irányból haladta a repülőtér irányából, vagy pedig a város irányából haladta a magassági kapu felé, de ha a magassági kapu felé ment, akkor valószínűleg a város irányából, hogyha erőbb találkozott ezzel, akkor az csak a város irányából jöhetett. Én azt tudom most így hirtelen mondani ezzel kapcsolatban, hogy... Ugye itt uh, erőjelző tábláktól kezdve... következő uh, következőt írja a polisz.hu, amit én itt most megfelelő forrásnak találok. Ahogy arról korábban beszámoltunk, akkor következik ez. Ez 23 óra 30 perc, a fényképek egészen Igen. borzasztóak. Budapest 18. kerületében való a 19-et tüntetik fel. Elnézést, a 19. kerületnek van gyorsforgalmi úti szakasza? Igen, a Kőványa-Kispesti metróállomás magasság egy picit utána ahol az erik felüljáróban körülbelül addig tartott Ez konkrétan kerület. ez hol volt? Ez, ez a 18. Jó. kerület. Budapest a 18. kerületében polisz.hu a hegyi repülőtére vezető úton. 2018. 28. án 22 óra 47 perckor egy busz beszorult a magasságkullalatozó kapu alá. Az elsődleges adatok szerint a baleset következtében több ember megsérült. A rendőrök a mentési munkálatok idejére, igen, akkor a következő hír... E azt írja, a baleset következtében 20 ember könnyebben, 8 ember súlyosabban megsérült a rendőrség, vizsgálja a baleset körülményt a rendőrök a mentés munkálatok idejére, felégyére, vezető út, teljes útszakaszát lezárták a műszaki mentés a befőződött, szemle befőződött. Tehát ennél többet nem ír. Uh -huh. Ö, ami a... Igen ami a, a polisz.hu-t, illeti a többieket meg azért nem olvasnám, mert ott már két olyan különbözőségre figyeltem fel, amelyek nem biztos, hogy megállják az igazság próbáját, akkor meg ezértben most inkább nem kezdeném ezeket a híreket terjeszteni. Ugye van egy előjelző is, emlékezetem szerint, mert volt egy nagyon súlyos baleset, ahol azt hiszem, tíz fölötti halálos áldozat is volt, körülbelül 15 évvel ezelőtt, akkor egy délszláv, tány jugoszláv vagy szerb, autóbusz szorult ugyanígy be a magassági kapu alá, ugye ezt már azért tették akkor ki, hogy ne a híd alá szoruljon be. Ezért utána még ráadásul ezt a magassági kaput egy előjelző tábla is valamilyen formában előrejelzi, amelyiknek kicsit puhába szerkezett, mint a magassági kapunak, meg van egy, van egy villó, egy, egy elég erőteljesen villogó. Én nagyon sokszor közelkedem jelzé... oda, de ebből is látszik, hogy az emlékezet hogy működik ön. Tehát azt mondja a és kockázatával, hogy vannak előtte figyelmeztetések, mielőtt még egyébként az ember beleszalad ebbe az izébe. Igen, igen, elég sok van. elég sok van. Most arról nem tudok nyilatkozni, hogy működött-e ez a villogó bekapcsoló? Én ezt nem tudom megmondani, de vannak határozottan, főleg akkor egy nagyon erőteljes protokollt épített ki. A, a akkori közútkezelő egy ilyen 15 évvel ezelőtt, amikor. Mit tud ezekről a láncokról, amelyek tényleg voltak, és hogy most vannak-e sem? Nem tudom. Nem láncok vannak, hanem, hanem nem. Rögtön nem az a kapu jön, amelyik olyan nagyon erőteljesen, hanem egy. Valamilyen könnyebb szerkezet, és ugye ezeknek az előjelző kapuknak könnyebb szerkezetűnek kell lennie, mert hogyha ugyanolyan erős szerkezete, akkor ugyanolyan balesetet tud okozni. Tehát nem lehet olyan magasságkorlátozót felszerelni, amire alá, hogyha valaki behajt, akkor az automatikusan az életét kockáztatja. De azt állítjuk közösen a több. tévedés kockázatával, minimálissal, hogy az sofőrjének valamilyen módon, még mielőtt ez bekövetkezett, fel kellett volna figyelnie arra, hogy ez az ize közelek. Igen, mindenféleképpen, mindenféleképpen, tehát ez, ez másképp nem történetett volna meg. Nekem most testületűrésem van, de én ígérem, hogy akár holnap reggelre... Nem, is utána nem, csütörtökig ráért, Utána kérdezek a, a, a kollégáktól, illetve a katasztrófavédelemtől, a baleset körülményeinek, hogy akkor egy picit uh, tudjunk úgy beszélni... Hát a valamint ugye hogy... a típusokról is, hogy mennyire jellemző az, hogy uh, valami olyan magas, hogy ez bekövetkezik velem egy kamionnal se jó, de ott emberek vannak, akkor, akkor ez borzasztó. Ez így van. Ez így van. Hát gondolom, ezt, hogy gyakorta közlekednek emeletes buszok, azok ezek szint valamivel alacsonyabb kell, hogy legyenek. Hát igen, másrészt meg az, hogyha rossz gps navigációt állít be, mert ugye ezeknek az autóbuszoknak ma már navigációval közlekednek, de a navigációk bele van ütve az a korlátozás, hogy milyen magasság, milyen tengersúlyterhelés, milyen szélességi utcákba vezetheti be őket. Tehát ugye ezeket már a, a korszerű, navigációs berendezések ismerik, tehát ez nem vezethetni fel, eleve egy navigációs berendezés, egy, ö, egy gépjárművet olyan útra, ahonnan nem tud kijönni, vagy ahol ö, valamilyen okból kifolyólag baleset balesetveszély, vagy forgalomkor látozás, akadályozás fent, tehát eleve azt tudom mondani, hogy, hogy itt többszörös hiba történhetett magában a, a, a, a gépkocsi vezetőnél is, tehát valószínűleg rossz programot használt, és, és Köszönöm szépen, nem akartam enni hozzá, föntartani, de megért egy élő is nem engedheti meg magának azt a luxust, hogyha ilyesmi bekövetkezik, a kollégát ne próbáljon valamilyen plusz információt beszerezni, mint ami most is történt. Persze, persze. persze. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm. sajnálom az apropót, fogja a télet, halották. 7 óra 32 perc van. 7 óra 33 perc van. We were new to love when we were young lying in our arms gravity unwinding not knowing we were too young to love and the years passed by in our entwining And the eastern coast met the western shore. And the masses of land fit just like a glove And the dawn that came up And moved us to explore The borders that I lined out of And continents drift Across the blue-lit ocean Continents still In gracious measured motion, continents drift. As foothills move our mountains, our fault lines are accounted. As our continents divide. That love no longer young Lying here alone, invisibly unwinding Believing we need to be young to love And the years pass by and are unbinding And the world presses in And our shorelines change And the cycle of tides moves us in the darkness And Now the light comes up on your distant range From the east casts a shadow between us And continents drift Across a moonlit ocean And still divide In glacial measured motion, continents drift. As foothills move our mountains, our fault lines are accounted as our continents divide. Amikor egy Ausztriába járok sielni, és olyan alagutakon kell átmenni, ahol magasságkorlátozás van, akkor nem ilyen baszom acélszerkezeteket raknak fel, hanem van egy érzékelő, ami érzékeli ezt a magas járművet, és egy piros lámpa megállítja. Na, akkor ennek fussunk neki még egyszer, Tibor. E, azt létszőes mondd, mondd el a folyamatot. Hát megy a jármű, uh, van egy infraérzékelő érzékelő, kellő magasságban, uh, ami érzékeli, hogy... Ez még, ez még az alagút előtt vagyunk? Hát nyilván az alagút előtt vagyunk, persze méterrel, uh, van ez az érzékelő. Ez uh, valamilyen kapun van rajta, vagy min? Hát nem is nagyon látható, hát egy oszlopon valószínű két oszlop két, az egyik van az adó, a másik oldalon van a levő. egyébként más autók esetén tapasztaltad, hiszen nagy valószínűséggel te nem közleked szajmeletes buszol. Működni nem láttam, működni nem láttam, csak levettem, jó, jó néhány évvel ezelőtt már, hogy, hogy még nálunk ilyen gerend, acélgerendákat raknak keresztbe, Ausztriában pedig piros lámpát. Jó, de e, erről te olvastál, vagy láttál? Tehát, hogy láttad, Lát, láttam. Oké, okay, hát hogy működik? Még egyszer, tehát elhalal a jármű, uh -huh. megszakítja melyik? a magas jármű. A, a magas ha, jármű. Nem, ha nincs magas jármű, nem akkor történik én, semmi. Oké, van, elmegy egy magas jármű. Elmegy egy magas jármű, megszakítja az infrafénynek a, a, a haladását az érzékelő felé, és akkor van utána 150-200 uh -huh. méterrel egy piros lámpa, vagy egy lámpa, ami pirosra vált. Egyébként zöld a lámpa. A abban a Egyébként zöld a lámpa, tehát uh -huh. ott lehet látni, hogy van ott egy lámpa, ami zöld. És az nyilván akkor vált pirosra, amikor elhalad egy magas jármű. Valószínűleg én is járhattam arra, csak én ezt nem vettem észre. Hát, most mondhatni különböző mondatokat, de... Nem, hát nem ez, a, ez a különbség két ország között, többek között. Igen. Van jelentőség, hogy Ukrán volt állítólag a busz? De miért lenne jelentősége? Hát, Én kérdeztem. Nincs jelentősége. Nincs jelentősége. De, de nagyon jó a kérdés, hogy nyilván is sofferek tudniak, hogy milyen magasabb busa, busza, de az sem normális, hogy ilyen izékkel találkozik az ember egy ilyen autópályaszerű közúton, ami lekaszálja az autóbusznak a felső emeletét. Szerintem nonszensz az egész. Mi lett volna, ha ez nincs, és ugyanez bekövetkezik az alakutban? Az nem, ismer... nem tudom, nem ismerem ott a méretarányokat, hát, de az is lehet, hogy az alagút, az egyszerűen csak beszorulna a busz, és nem, darál, nem vágja le a tetejét fogalma, mint az, ahhoz tudni kéne a, a méretarányokat, nem tudom, hogy rosszabb, be. De... Köszönöm! Én is, ja. Baragudott. Köszönöm! Akatos István, jó Én a János kórháznál pont ebből a pillanatban megyek át, a fogaskerecű uh -huh. alatti, uh -huh. az hívjuk, uh -huh. ahol szintén van egy magasságkorlátozás, uh -huh. de itt úgy van megoldva, hogy ferdén 45 fokba azt a vastudat föltolná az autó. Legalább egy fél méterrel. Nem tudom, értelmesen mondom el. Tehát nem egy fix úvas van lerögzítve, hanem egy olyan oszlop, mint amikor a magasugról lelöki a magasugról És ez tökéletes, ennél jobban én se tudnám elmondani, cserélhetünk helyet És azt feltételezett, hogy aki ennek neki megy, az meghallja, és ennek következik. Nem, nem, nem, aki ennek neki megy, az fellöki, feljebb tolja a vasudat. Ezt Hát ezt mondom, hogy akkor azt meghallja. É, hát nem lehet szinte nem észre, hogy megyen nagyjából 20 centi átmérő vasról beszélünk. És milyen kárt ez az autóban? Leszarom, ne hajol meg ember. A teljesen igazaga. Oké, okay, rendben van. <gül> Én nagyon bírom a hallgatóimat, amikor úgy beszélnek, ahogy kell. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok a polgármester úr! beszámolójával kapcsolatban szeretnék egy-két információt adni, Figyeljük. és pedig az, hogy, bocsánat, csak behozom a blokot, tehát annyit szeretnék mondani, hogy a GPS fölvisz oda. Tehát a, gyakorlatilag azért, mert a sárkút után le lehet menni a gyömböly útra. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki arra közlekedik, akkor ki vannak valóban a magasságkorlátozó táblák, uh -huh. de csak a repülőtér felől van fényjelzés. Tehát a város felől nincsen fényjelzés, mert felengedi föl, a GPS. Uh -huh. Felengedi a kamionokat is, pontosabban nem, a GPS engedi fel, a tábla nem, de hogyha nem figyel valaki, akkor fölmegy. Visszafelé, visszafelé, után, visszafelé viszont van ilyen jelzés. Visszafelé a repülőtér előtt, igen, a régi egyes terminálnál van egy fényjelzés, hogy gyakorlatilag szinte mutatom azt, hogy megszűnt a, a kamionoknak, vagy a magas korlátozással beengedhető Magyarul nem a... olyan jól kifejezve maga, mint ahogyan önök kifejezik magukat ma reggel. Először is pótolni kéne. azt, vagy nem pótolni kéne, hanem hasonló jelzés kéne kirakni odafelé, mint ami visszafelé van. Ez most egy kérdés Pontos volt. Pontos fényjelzést kellene kirakni. Gyakorlatilag a, a határúti metró megálló magasságában hogy gyakorlatilag, hogy nem menjenek fel a, a járvizek ennyi kellene. csak. Nos, ha értetlenebb vagyok a keletinél azt ön szarja le. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként mind a... Tehát, hogyha ez a fényjelzés megvan, akkor az mit akadályoz meg? Szerintem semmit annyi hogy figyelmeztetni, hogy ne menjen föl. De gyakorlatilag, ha fölmegy, akkor is még a selknál le, le tud jönni. Tehát a selkut után le tud jönni. A sálkut után le Ööö, tud jönni, de a selkután. Oké, a... rendben de a sálkutnál fel van-e tüntetve egy olyan magasságkorlátozás, ami arról szól, hogy rövidesen olyan izé lesz, amivel bele fog szorulni. Hát ezt most nem tudom megmondani. Akkor azt ezt kérdezem öntől, megmondani. hogy az a GPS, amivel ön a Shellkútnál, feltüntete bármilyen olyan izét, amely rövidesen nem, akadályt fog, Akkor nem, azt kérdezem nem, öntől, hogy vajon a GPS-nek egy ilyen izét, vagy több ilyen izét fel kéne eltüntetnie? Nézze az, az igazság, hogy én személyautóval közlekedek, tehát én nem írom be a magasságkorlátozást, hogy mondjuk egyik egy. egy Oké, okay, rendben van, de akkor, akkor, én, akkor én, én egy tudatlan mondani. emberrel beszél, hogyha egyébként olyan legyen. GPS-, tehát van olyan gps amiben ilyet egyébként be lehet írni. De igen, igen, igen. És akkor azt feltételezi jön, hogy teherautó nem, nem, nem, nem, vagy emeletes autóbusz, hogyha egyébként ilyet beír, akkor neki ez ki kell, hogy adja. Elvileg igen, én azt gondolom, hogy igen. Ki kellene. Ez egyébként csak jelez, nem tilt le, ugye? Tehát hülyeség, ez hülyeség, hülyeség bocsánat, hogy ez csak figyelmeztet, ez nem tiltja le magát Nem, nem, alkohózt. nem, nem, csak figyelmezteti, hogy, hogy magasságkorlátozás érkezik, de mondom, a GPS biztos, hogy felviszi az 1000%, százalék, mert le tud jönni, és gyakorlatilag a, a benzinkút után le tud menni a gyömrői útra. Tehát nem valószínű, hogy... Jó, magyarul, hogy ez nem ugyanolyan, mint a kígyó farka a fejétől a farkaig és a farkától a fejig, Odafelé felvíz visszafelé pedig jelez. Feltételezem, igen. Oké, okay, rendben van. Ennyi. A mai észbeli képességeim arra jó, hogy önöket meghallgassam. Látható módon a mai téma az jelen van. Um, egyelőre a kommentárokat nem kellett megszűrni, mert nem voltak. Mindenki valami ilyesmit tett hozzá, ami által én okosabb lettem, én pedig igyekeztem nem okoskodni. 061 489 0999 0630 677 1161. Jó reggelt! Jó reggelt. Kiszálltam a kocsiból és lefényképeztem azt a fajta megoldást, amit láttam ugye itt a Városmajornál. Ha ilyen lett volna felé egy úton, akkor valószínűleg ez megállítja az autót, és nem pedig leborotválja önmagában az a magasságkorlátozó, amely képes leborotválni, arra te azt mondod, hogy ez ezzel. A... hogy? Vétó. Több türelmet. Okozhat-e egy magasságkorlátozó olyan sérülést egy járműben, amilyen sérülést egyébként magának a a műtárgynak se lenne szabad, amire egyébként felhívja a figyelmet. Jó reggelt! Jó reggelt! Néhány telefonnal ezelőtt megkérd, valakivel beszélt, és így fölmerült, hogy van-e jelentősége annak, hogy ez ukrán vagy nem ukrán busz Ezt volt. És akkor, akkor abban maradtak, hogy nincs. És én most csak saját magamat szeretném ellenőriztetni, hogy prekoncepció él-e bennem, vagy, vagy tényleg úgy van, ahogy én emlékezni vélek, hogy ezek a, a komolyabb balesetek, ezek román, szerb, ukrán, esetleg lengyel járművekkel szoktak történni, és ritkán, nagyon ritkán, vagy én nem is emlékszem, hogy német, holland, belga, francia járművel történik. Ennek a gyakoriság is lehet az oka, bár német valószínűleg van nálunk elég sok, mondjuk francia, busz nem sok van. Erre nem, erre nem tudok mit mondani Ez speciál az az illető, akivel beszéltem Elég hamar kizárt Ebből a szempontból sokkal érdekesebbnek tűnik az a kérdés Hogy vajon francia, német, angol És román busz Miért nem volt eddig olyan magas Mint ez az ukrán Ami egyébként nem feltétlenül ukrán gyártmány De ukrán rendszámú volt Hogyha a hírek igazak Jó reggelt Jó reggelt kívánok Engem az borzaszt el a kérdése nyomán, hogy lehet-e, hogy okozhat ilyen kimenetelű baletetet. Illetve nem lehet, hanem ezek szerint okoz. É, okoz, igen. Tehát az, hogy egyszerűen ennek, a, ennek az útnak nincsen gazdája, teljesen el van hanyagolva a környezete, maga az út, hát ez egy nonszensz, hogy a repülőtérrel vezető gyorsforgalmi út, ilyen állapotban van, ilyen körülmények évtizedek óta, én ezt így értem, közlekednek én ezt... az autók, két havonta történik egy ilyen jellegű baleset. Nem két ez havonta a, nem... nem történik ilyen jellegű baleset. Tehát ö, befutott az első olyan telefon, amely olyan dolgokat állít, amelyek... illetve már az előző telefon is határeset volt. Én azt gondolom, hogy én ma az észbeli képességeimnek a határán felívok két embert. Kis türelmet kérek. Kéretek egy kis türelmet tőled? De, persze. Jó, halljátok egymást. Wagner. Figyelj, csináljál valamit, légy szíves, nem, igen, jó, rendben figyelj, aki tegnap volt, azt innen nem tudom, úgy kéne, <coughs> na mindegy, um, hogy az a kérdésem hozzátok, hogy ugye eljutottunk oda, amit a Tibor mondott, azt én értem, de én erről nem beszélek, az a 23. század, mi a 21. században vagyunk, de a dolog lényege mégiscsak az, ami felé a fókusz A fókusz érdekes módon most a 21. században maradt, de pedig Tibor eljutottál a 22. vagy 23. A kérdés az, hogy egy forgálom korlátozó tábla okozhat-e olyan balesetet, amit egyébként neki preventíven meg kéne tehát nem tudom, milyen balesetet okozott volna az, hogyha a busz befut abba az alagútba, ahol egyébként vagy nem alagútba, ahol nem fér át. Tehát, hogy az súlyosabb lett volna, vagy kevésbé, de most itt ott tartunk, ahol a part szakad, hogy sikerül egy forgalomkorlátozó táblának annak jellege miatt olyan balesetet okoznia, amit... És ezt a mondatot én most nem fejezem be, hiszen emiatt hívtalak fel titeket, és gyakorlatilag, mint a műsor két eszét, azt is kérdezem tőletek, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van, mert hogy egyébként valamilyen büntetést az ukrán busz vezetője érdemel, az szerintem egyértelmű. De valami súgja nekem a belső hangom, még ebben a gyenge állapotában is, mint ahogy ma üzemel, hogy az sem maradhat konzekvencia nélkül, hogy van ott egy olyan izé, amely képes olyan sérülést okozni tárgyban és emberben, amihez szerintem egyébként nem lenne szabad. Most jöttök. Ez nagyon jó, szerintem valóban ez a helyzet, hogy összemérhető fogalmam sincs meg, én, hogy, hogy mik, mik ott az alagút uh, méretei, de hogy a, az elhárítandó katasztrófához hasonló méretű katasztrófát tud okozni, ez az izé, azt szerintem non Szerintem is. Fókusz? Nem tudok többet hozzátenem, mint az előbb megmondtam, olyan megoldást kell csinálni, ami tompítja a dolgot, nem pedig egy hirtelen eseményt csinál. Tompítás az, hogyha ha le, és azt csörög, és hallom. Tompítás az, hogyha e, műanyagból van, de lelassítja az autót. És de mit szorul, érdemel az a bűnös? Nem csak az, aki egyébként ezt kitalálta, aki fölrak. Tehát ez valamilyen módon... Tehát ez... ez, ez és tényleg nem szeretnék humorosabb lenni a kelleténél, mert ez mégsem olyan, mint az őrkényfélem mérgezett pogácsa, de ez az izé ott bármikor, bármilyen balesetet okozhat, ha egyébként van egy ukrán, magyar, vagy lengyel, vagy ottentotta uh, uh, figyelmetlen sofőr, és neki megy ennek, miközben ez elvileg arra lenne való, hogy figyelmeztesse. Erre ki tudja, hogy ez nem súlyosabb balesetet okoz-e annál, mint egyébként ezt figyelmen kívül hagyva... Ezt ugye, és ez a mondat már értelmetlen, mert nem tudja figyelmen kívül hagyni. Nekem azzal van bajom, hogy már nem először fordul elő ilyen. Így van. Hát már Így a alkalomból is lehetett volna tanulni. Így van, nekem múl. is pont ez jutott eszembe. Vagy hogy ezt visszacsinálják, vagy ha meg Nem tudom, hogy lebontja-e ilyenkor a busz, vagy a bu nem bontja le. A busz, a busz bontja le ez az izé, ez az izé az ott marad. Igen. Sérülés nélkül, persze festeni kell. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen hát hány busznak kell még ott ledarálódni Amíg itt valaki rájön, hogy az nem oké okay. És föl lehet szerelni, én töm, egy millió forintért egy lámpát infraérzékelővel Magyarul hogy jól mondom, hogy ezt az izét onnan sürgősen el kell tüntetni? Múlt időben már előző két balesetnél el kellett volna tüntetni Igen Mit érdemel az a bűnös, aki ott hagyta? Nem tudom, az államigazgatásban nem vagyok jártás, sajnos. A kérdés az, hogy az államigazgatási kérdése. Útkezelő. Hát, hát ez nem büntető jogi kérdés. Közigazgatás, akkor ne államigazgatás. Val Valószínűleg Közi. ez több hatóságon keresztül megy. Útkezelő, közlekedésrendészet, izé -izé, önkormányzat. Tehát itt, egy csomó pecsét kerül erre a papírral, még ebből valami... Ja, akkor mind a ketten egyetértetek abban, hogy magának a sofőrnek a figyelmetlensége azt, ami következett, azt nem tette, azt nem lett volna szabad, hogy lehetővé tegye. Így van. Egyen. Mert hogy egyébként a busz utasainak büntetése nagyobb annál, mint amit megérdemeltek, ez most így hülyeség, csak nem tudom jobban megfogalmazni, a sofőr figyelmetlensége miatt. Én mondok például, az informatikában tudják, hogy hülye biztosnak kell lennie. Magyarázd attól még, hogy valaki hülye nem következhet be ilyen, tehát hülye biztos rendszereket kell tervezni, ami a hülyeség ellen is uh -huh. tökéletesen értem. Tibor? Hát ugyanez. Ugyanez, én most nem hívva teszem ez a hasonlát. Egyszerűen én ezt, ezt nonsensznek érzem, ezt az építményt. Magyar, a, módszert, a... a módszert magát. Igen, de teljesen hogyha nem is kerül oda az, mint amit te Ausztriában látsz, ennek onnan ma el kéne tűnnie. Abszolút, így van. Abszolút. És a holnap ott lesz? Hát akkor most mi történt? Nem tudom. Két harmad. De ez nem a Fideszem múlik, ez ott volt. Nem, ne hos... nem, nem. Hát akkor ott lesz, mert valaki, ne... valaki vagy valaki úgy gondolják, hogy ennek ott kell lennie, és akkor most mit lehet? Magyarul, hogy az állami gazgatásnak itt most nem 30 nap alatt kellene cselekednie. Hát igen, de hát defaultból ugye nem cselekszik, mert már többször megtörtént ez az esemény. Lehet, hogy egy rádióműsor, meg egy <coughs> polgármester ezt el tudja indítani, de, de defaultból ez már ez nem fog megtörténni, mert akkor már meg megtörtént volna. Fókusz? Pont a két harmadat, én pozitív éltemben látom, mert csak akkor fog azonnal megváltozni, ha valaki úgy dönt, hogy már pedig ez változom meg. Orbán Viktortól fölfelé, vagy lefelé bárki zsöntetik, aki ellen... És nem Köszönöm szépen. Van még mondandó? Csak annyit, annyit tennék hozzá, hogy tehát ez az egész reptéri út egy nonsens, és ez ennek egy eleme. Köszönöm szépen. Hát most el kéne jutnunk a rendőrségig. El kéne jutni a belügyminisztériumhoz, el kéne jutni az útkezelőhöz, amely ezt lehetővé tette. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket, akár csak tegnap. A mai vison lehet, hogy még hamarabb véget ér, mint a tegnapi. De ehhez jelenleg csak hozzá tegyenek, el ne vegyenek belőle. Jó reggelt! Vegyenek. Vegyenek belőle. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én úgy emlékszem, hogy mikor volt az a nagy baleset, utána kicserélték ezt a magasságkorlátozót, méghozzá egy ilyen ingás, tehát ilyen ellensúlyos rendszerrel, ami azt jelenti, hogy ha neki megy a busz, az fölbillent, tehát valami olyasmi, mint a fogasnál volt, és, és hát némi kárt okoz, de közel sem olyat, mint az éjszakai balesetnél, Véleményem szerint én, én 90%-ba erre tippelek, hogy ezt, ezt kicserélték, én úgy, úgy emlékszem, úgy láttam. Viszont, hogy ez ilyen sérülést okozott, akkor ö, fölvett még egy dolgot, valószínűleg a rendszernek a tartatlansága. Magyarul hogy... arról beszél, hogy könnyen lehetséges, hogy ez ugyanolyan, mint amiről a Fókusz beszélt, csak éppen valamelyik alkatrészen nem működik, és ezért szilárdá vált az, aminek, ami korábban egyébként mozgékony volt és emelkedett. Így van, így van, berohadt valami csuklót. Tehát nem de. tudjuk, csak azt mondja, hogy könnyen lehetséges, hogy nem az A-verzió van, hanem azért vált valami A-verzióvá, mert a B-verzió elroblott. Így van. Így Magyarul, van. Hogy kéne nekünk valaki, aki ezügyben tájékoztatást tud I adni. Igen, igen, igen. Mert igen, egyébként eh, mi csak találgattunk. Igen. Eh, szerintem ez a megoldás, de, de mondom a tévedés kockázatával. De ön egyetért velem abban, és ez a Kölfe régi szelleme, hogy ennek büntetőjogi következmények kell, hogy legyen azon, út, tehát hogy nem kizárólag a sofőr hibája. Nem, nem, nem. És a, visszatérve ez a román sofőr, ukrán sofőr problémára, valószínűleg azért okoznak ők ennyi balesetet Magyarországon, mert ők mire ideérnek, akkor jutnak el a fáradtságenak arra a szintjére, hogy már figyelmetlenek. Pont ugyanezt történik a magyar sofőrökkel, mondjuk Olaszországban sajnos, hogy volt rá példa, ugye ez a Verona környéki baleset, tehát, tehát ez, ez, ez nem kimondható az, hogy ukrán sofőr vagy francia sofőr elfárad, nem pihen. És Ezzel a veronai sofőrrel óvattal, hiszen annak most kezdődik majd a tárgyalás, és ez egy külön fejezet, abban nem kapnék bele. Értettem, amit mondott. 061 és 06 egy fogalmam nincs, hogy a hallgatóim között vannak-e olyanok, akik érdemben tudnak beszélni erről a berendezésről hozzátéve, hogy úgy tudnak érdemben beszélni, hogy szembenéznek azonnal azzal, hogy a kéfejancsi a felelősség kérdését akkor még konkrétabban veti föl, mint hogy most felveti. És akkor itt levittem a hangsúlyt. Jó reggelt! Jó reggelt, egy ötletes is hozzászólna ez a témához, aki most jelenleg éppen Németországban. gyakorolja ezt a szakmát. És éppen ennőrséggel egy e, ilyen méretű buszt már vezetve is volt tapasztalata. Most saját magáról beszél? Igen, igen, igen, tehát jelenleg is itt Németországban nélethosszágban buszt vezetek előttem ilyen négy méternél egy picivel magasabb járművet. Egyébként Németországban tavaly évben Berlinben történt mint egy hasonló baleset. Nem tudom, nem ismerve, hogy ott a megelődésre alkalmas eszközöt mi és milyenek voltak. Második, a... nem, hogy a központi jelentősége volna, de emeletes busz és emeletes busz között ezek szerint van olyan különbség, ami pár centin múlik, mert az egyik átfér alatt, a másik nem. Vagy ez keréken is igen. múlhat, vagy, vagy ha igen. a hülyeségeket akkor tudja be életkoromnak és állapotomnak? Igen, igen múlhat, bár a mai felépítési buszok többsége az ilyen magasságkonlátozásoknak fennös áldozatának tud esni. Ezzel egy történet olyan, mint ami a múlcsomban is elhangzott, hogy a légrúgok leeresztésével egy ilyen helyzetben még megíthető lenne esetleg a továbbhaladás. De kétségkívül azokkal értek egyet, akik az úgynevezett hülyeségfaktort hozzák szóba, vagyis hogy igen, a emberi mulasztás kell minél tökéletesebben kivédeni, mert a vezetési idő, a fáradtság, a, a, a rossz navigáció, a, a hiányos navigációkhoz érkező adatok is okozhatnak ö, ilyen problémát. Tehát igen, tanulni kellene az esetből, és a, a, a, az ember élet mindig fontosabb. Jó, de abban gondolom egyetért velem és a többiekkel, hogy ez az izé, ami ott ezt a balesetet okozta, miközben arra volt való, hogy felhívja az autóbusra figyelmét arra, hogy magasabb a járműve annál sem, mint hogy átférjen a következő izén, az izé kettőn, az ilyen balesetet nem okozhatott volna. Teljesen a, a tüveská, nem tüves értékel. Jó, ja, de, de hogyha ön a egyébként élménnyel. külföldön vezet, akkor egyébként ott ezt, hogy hidalják át a szószoros értelmében, ez most itt egy sok zaporos mondat volt, különösen a hidak okán. Igen, az említett ö, példa is, tehát ez a bizonyos lámpa, a villogó lámpa, pirosra vált, a elhelyezett ö, zörgő akadályok, ö, Arról volt szó, hogy van inframérés is Ausztriában, amely gyakorlatilag leméri az autóbuszt, vagy leméri a kamiont, Igen. és a sávban pár száz méterrel később, de még az objektum előtt jelzi a sofőr számára, hogy álljon meg, mert valami nem stimmel. Igen, ez a lényeges, hogy még a megívő akadály előtt meg, ö, alkalmazott Előjelzése. De mit érdemel az de... a bűnös, aki egyébként egy olyan izét állít fel, amely lehetséges, hogy súlyosabb balesetet okoz, mint hogyha egyébként ott következne be a baleset, aminek egyébként a jelentőségére, vagy aminek a tényére felhívja a figyelmet? Hát egy kicsit ö, ö, ö, sarkosan fogalmaznék megkövezést, de minimálisan, minimum egy ö, nyilvánosságot, hogy megnevezni a felelős. Köszönöm. Fíjján a János felébresztettőlök? Adásban segíthetlek? Semmi extra, semmi extra, semmi extra lehet. Két napja úgy működik a műsorom Ez már teljesen nyári üzemmód És aztán jövő héttől nem is leszek több hónapon keresztül Mert én megyek nyári szabadságra De egész fantasztikusan működik Egy téma van, azt járjuk körül Illetve ez a körüljárjuk, ez egy rossz kifejezés Ö, Emberek mondják el azt, amit gondolnak róla Tegnap Ramosról volt szó, ami Szalával szemben elkövetett, és a videóbíróról volt szó, és a műsor egészen addig tartott. Ismered az effektet, amíg emberek hozzátak, tettek, és nem pedig kommentárokat fűztek hozzá, vagy inkább elvettek belőle? Te, mint tapasztalt rádiós, tudod azt, hogy valójában egy műsor sokkal tovább tart, mint általában, mert hogy aztán az emberek már csak okoskodnak. Tegnap így nagyjából fél kilenckor ért véget a műsor. Én ma kiakadtam azon, aki tegnap teljesen hülye helyzetbe hagyta itt a stúdiót, és attól ennyire elment a kedvem, hogy amitől egy, amit. Egyébként akartam csinálni, nem szóltam hozzá, és a mai téma az a Ferihegyi úti baleset volt, ahol te is jártál tegnap, így ezért hívtalak föl téged, és az emberek különböző dolgokat mondtak, de fantasztikusan működik a műsor, tehát egy konkrét dologról beszélgetünk, és egyrészt azt kérdezem tőled, Mátyási Györgyel beszélgetek, illetve hát én beszélek, aztán most hírta abba hagyom, hogy tegnap merre jártál, és mit láttál? Hát én minden nap elég sokat járok a városban mindenfelé. Hát most hajnalban láttam ezt a balesetet, és igazából semmi különös nem történt. Egyszerűen ismételt valaki figyelmen nem figyelt, nem foglalkozott azzal, hogy ott táblák vannak, pedig azért az ülői úton is már ott a határútnál van magasság korlátozó előrejelző tábla. Ez is tisztázzuk, ez merre felé volt? ez, ez befelé a... volt vagy visszafelé? Ez ki... a... én ahogy láttam a, a mert arány, vagy ez valamikor éjfél előtt történt Igen, ez a baleset. Igen, pontosan. Én olyan fél négy körül jártam arra akkor, hát akkor elnézést, már a... akkor most telefonáltam, tehát ez nem volt egy szép. Ja, barátorám. nem, ez már felébredtem, tehát már, már magamtól, magamtól keltem, nem te voltál az ébresztő órám. Tehát, hogy, hogy addigra már összepakolták, de én úgy láttam, mintha az a busz az kifelé ment volna... És, és úgy akadt föl, de ez nem... Mármint, biztos, mármint, hogy a városból ment volna kifelé Ferihegy irányába. Igen, igen, igen. De, de egyébként öm, akkor kerülnöd kellett, vagy akkor már egyébként lehetett közlekedni? Nem, akkor is még le volt zárva. Tehát amikor én, mikor négy órakor jöttem visszafelé, akkor már... Tehát te visszafelé jöttél, te Ferihegyről jöttél. Nem, egyszer mentem kifelé, egyszer uh -huh. meg visszafelé, tehát... Uh -huh. <laughs> Mennyit változott a helyzet? Mekkora forgalmi fennakadást okozott, és aztán nem megosztom veled de azt, ez, ahova a hallgatóim juttattak engem? Ez hajnalban, hajnalban nem okozott gondot. Lehet, hogy még éjfél környékén akkor igen, mert akkor azért elég nagy forgalom van még a, a rettérről befelé, de hajnalban ez nem okozott gondot. Volt-e for, volt -e forgalmi elterelés, és ha igen, akkor az hol kezdték a rendőrök, vagy nem volt? Persze, volt a befelé vezető oldalon, ott, ahol elkezdődik a gyorsforgalmi, tehát uh -huh. ahol a csőbe bemegy a, uh -huh. a bemenne az ember. Ott terelték ott ott le a forgalmat a gyömrőire, irányába a kifelé vezető oldalon, ott pedig a a benzinkútnál terelték le szintén a gyömrőire. Hát arra, ott kellett volna lemenni a busznak is. Hogy Ezek szerint van. számodra, vagy az utasod számára reggel oda és vissza különösebben forgalom növekedés, tehát az, hogy több sokkal nem. több időbe került volna, nem. Egy hasonló baleset, ami ne következzen be egy délelőtti vagy délutáni órán egy átlagosnak mondott hétköznap, ami nem létezik, mekkora idő növekedést okoz kifelé vagy visszafelé? E, igazából teljesen, de e, számít az, hogy, hogy, hogy, hogy melyik napszak van, mert hogyha mondjuk reggel történik ez, akkor, e, és lezárják mondjuk a gyömrőit, e, akkor, akkor a befelé vezető oldalon iszonyú nagy tud lenni Egészen a, a csévéző utcai lámpáig, ott van egy benzinkúta, most lehet, hogy nem vagy hihetem hírséget mondok, mert ott ugye van több felüljáró is, ott van egy lámpa, amelyik elég rendesen meg tudja fogni a gyömrői utat, a gyömrői forgalmat, és az, hogyha ha a baleset miatt lezárják, vagy bármi miatt lezárják a gyors akkor ott iszonyú nagy dugó tud lenni értelemszerűen, ha délután történik, vagy délután van a, a lezárás, akkor pedig a kifelé vezető oldal az Ez pluszban az, teljesen, Ez, hát egy olyan akár még plusz szerintem fél órát is össze lehet Azt állod el nekem, hogy tám, amikor közlekedsz, akkor akkor, mikor, milyen módon szerzett be azokat az információidat immáron, természetesen valószínűleg elektronikus úton, hogy változtass az úti terveden, mert azon a módon, ha mész, akkor könnyen lehetséges, hogy nem fogsz kiérni, vagy akivel együtt vagy nem fogsz kiérni időben. Ö, hát én közösségi... Itt lehet mondani tulajdonnevetet. Lehet mondani? Lehet. Jó, hát én a vészt használom. Az azonnali? Tehát ez mennyivel utána Hát ahhoz nagyon pehésnek kell lenni, hogy, hogy pont mondjuk előttem két perccel történjen valami, ami miatt beáll a, a, az egész mondjuk maradjunk a gyors bár ott mondjuk tényleg abszolút kettő perc alatt történhet, mert volt már olyan, hogy, hogy előttem ment egy teherautó, egy ilyen miatt markolóval, és az a befelé vezető oldalon pont előttem akadt fönt a a, a magasság korlátozon, de ott mondjuk nekem mákom volt, mert én a, mindjárt mögötte mentem, és én ott oldalt ki tudtam ö, ö, menekülni. De Számos menjük, alkalommal mondani? nyújtott számodra, ez meneküli utat? Tessék? Számos alkalommal nyújtott, ez számodra meneküli a A VÉZ? Igen. Igen. Igen. Um, ha ezügyben nincs több mondandód, akkor mit szólsz ahhoz a hallgatói okossághoz, ami előtt én meghajtottam a fejem, Uh, egész reggel erről volt szó, hogy egy olyan korlátozást mutató tábla, vagy objektum, mint ami a Ferihegyi gyorsforgalmi úton van, és amely arra hívja fel a sofőr figyelmét, hogy az általa vezetett jármi magasabb annál, mint ami egyébként átfér a híd alatt, az ilyen, baleset nem okozha, ilyen balesetet nem okozhatna. Na most mondjuk ketté a, a, a gyorsforgalmi Ugye a kifelé vezető oldalon ott csak táblák vannak, van egy a határútnál, határút előtt, tehát ahol elkezdődik a gyorsforgalmi. Igaz, hogy ott két sorban van, azt hiszem összesen nyolc tábla, tehát ott azért kell ahhoz reflex és memória vizsgálat, hogy, hogy az ember az összeset megjegyezze, de utána a következő az ott a benzinkútnál van, ahol még ki lehet menni. Az a shell, igen. Tehát ezt a... Igen, a shell-nél, ahol ki lehet menni a gyövőjére. Igen, igen. Ott is van korlátozó. Illetve hát mondjuk egy tehát napközben, tehát nappali fénynél észre lehet, észre lehet venni, hogy ott van egy, egy vas, nem is akármilyen vastag porlát. Tehát ez a kifelé vezető oldal. Azt én elfogadom, hogy az be lehet nézni, mert ott mennek, mennek, mennek, aztán a, ezt a kicsi táblácskát nem veszik észre, nem megy ki jobbra. A befelé vezető oldalon ott Ferihegy egy után, ott van egy, egy, egy elektronikus magasság érzékelő, amelyik már nem 365-nél, hanem már az alatt is bejelez. Arra van ok egyébként szerinted, hogy ez kifelé miért nincs? Szerintem mert, mert rövid a táv. Mert ugye ahogy mész kifelé, van egy íves kanyar, utána van egyből a, a, a shellkuti kihajtó, és utána egyből van a gyömrőjúti úti kihajtó, tehát épp, hogy kijön a kanyarból, meg már, ö, uh -huh. már az egyenes szakaszra ér, és már nincsen, nem lenne idő arra, hogy olyan. Tökéletesen leírtad ö, ezt. Ö, Á, jobb itt nem is kellene, de azt mondjad meg nekem, hogy abban a tételben egyetértesz-e, hogy egyébként független attól, hogy figyelmetlen volt, ez a figyelmetlensége ez nem járhatna olyan balesettel, amilyen balesetet talán a hiddal való találkozás sem okozna. Tehát, hogy egy, egy olyan korlátozó, amely egyébként ilyen balesetet tud okozni, az nonsensz. Hát, az egy gyilkológép. Hát jó, tehát én láttam ennek a busznak a tetejét. Ö, ö, teljesen olyan volt, mint amikor egy konzervdobozt kinyit. És a, konzer, vagy a, a konzervdoboznak ugye a teteje az egy kicsit így felhajlik. Na hát ez ugyanolyan... ugyanúgy teljes tetejét lebaradt válta? Igen. Egy Magyarul azért maga azért, a, a busz lesz, egyébként a ezek végül. szerint teljes mértékben áthaladt ez alatt az izé alatt? Ö, én Tehát átpréselte magát? Nagyrészt nagy át, hát figyelj azért, hogyha ha csak 50-nel megy azon az úton, hát mire ugye csattan egyet az eleje, mire az ott fékez, jó, hogy az, az is fog rajta, de nem tudom, lehet, hogy aztán, mert hogy azt olvastam viszont, hogy, a hogy voltak, akiket hidegvágóval kellett, Igen. vagy nem tudom, én, mivel ezzel a pizével Igen. kellett kiszabadítani a, a buszból, lehet, hogy nem volt teljesen, nem, nem szedtele teljesen a tetejét, csak aztán a tűzoltók, amikor vagy a katasztrofa vélem, hogy tudom én kicsodák, azok ott végig levágták. Tehát, hogy ott nem Egyébként halt meg mindenki, ez csoda. Hiszen ott valószínűleg köpködött hát a fény, és volt, az üveg hát igen, ott nem, pár évvel ezelőtt ott volt egy több halálos áldozatot követelő baleset. Ugyan -e miatt az, az izé előtt? miatt? Hát persze, hát ott már haltak meg emberek. De akkor azt kérdezem, az is egy ugyanilyen éjszakai az... történet volt. Kinek az izéje az, ami ott van, és te nagyon precízen gyilkológépnek potenciális, azt nem tudom hozzá tetted, de potenciális gyilkológépnek neveztet? Azt hiszem. A... János, a... Tehát azt tudni kell, hogy, hogy Magyarországon kísérleti alanyok az emberek a bármilyen közveszélyes vagy veszélyes csomópontnál. Tehát mindig nem az van, hogy De mondjuk... De most ez egy fordított eset, lesz a egy végét... másik történt. Azt kérdezem tőled, ez az izékihez tartozik. Hát, fogalmam sincs, hogy most éppen mindenki tologatná legszívesebben az aktákat, hogy nem hozzá tartozik, ők mindent megtettek, ők jelezték, ők beadták, nem tudom kihez tartozik, tehát nem akarok hülyeséget mondani, de ennek a, ennek a, a magasságkorlátozónak van egyébként egy kis testvére, az pedig a mázatéren van, illetve a, a Liget, a, a Kőbányai útnál, mert ugye ott is fölszoktak akadni, de azt úgy csinálták meg, hogy az egy ilyen kis ö, rövid ö, sínszerűségen ö, tud mozogni. Pontosan ugyanelőtt beszéltek jó. a hallgatóim, ö, ilyet mondtak, hogy ilyen van a fogaskerekünél is. Igen. De az a tudod mi a baj? Hát az a baj, hogy ugye miután ez fényből készül, az perosdásodik. Tehát egy idő után... Tehát az, Pontosan az, erről, az erről volt szó, az, hogy az is képes egyébként hogy a hogy az karban kéne tartani. Uh -huh. Uh -huh. Na most, amit Magyarországon karban Oké, egy de de az, belőle, ami egyébként az a, pénz, a potenciális az... gyilkulógép, arról tudjuk, hogy melyik verzió, ami eleve kötött, vagy az pedig fix. az a fix. Az a fix. Tehát az, az nem berosztásodat. Figyelj, azt egy kamion nem tudja kidönteni, tehát az oda úgy be van öntve a tartó jó, de Én, egyet, jó, én nem tudtam, hogy tapasztalni fogod, hogy a hogy mire képes és mire nem, de abban akkor ezek szerint egyetértünk, hogy függetlenül, hogy a következő baleset öt év múlva, vagy se következik be, vagy holnap, annak az izének annak pusztulnia kell. -ja. Hát egyrészt, másrészt meg nem hiszem, hogy, hogy ne lenne valakinek annyi pénze, hogy legalább éjszaka ott valami piros led sor lenne, ami, ami, ezt... ami nem ok. tudom én. Oké, legyen, de az a dolog hogy ha ezt egyébként ma Magyarországon úgy hagyják, ezután a baleset után, lehet, hogy korábban is, tehát lehet, hogy nekem korábban is fel kellett volna erre figyelnem, de én most figyeltem fel rá. Elnézést kérlek. Magyarul ez már ma este nem maradhatna úgy, mint ahogy van, hiszen ma este ez elvileg egy másik sofőrrel, egy ugyanilyen jár, mivel ugyanígy ugyanezt okozná, ha figyelmetlen. Így van, pontosan. Csak az a, a másik oldal, hogy az illetékesek csak széptárják a hogy de hát mi megtettünk mindent. De nem tehetnek fel egy olyan táblát, amely egyébként ember, tehát nem, nem alkalmazhatnak figyelemfelhívásként olyan objektumot, ami egyébként talán nagyobb ö, életre veszélyesebb, mint ami az az izé, amit egyéb, aminek, a figyelmi, aminek a jelenlétére felhívja a figyelmet. Igen. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól. Már a kávém is lefőtt, még beszélgettünk, úgyhogy hasznosan töltöttem el az időt az ébredés és a kávé kitöltés között. Én hát nagyon hiányollak téged az ételből, régen láttalak téged, csokollak, egyáltalán. Hát majd egyszer egy... véletlenül összefutunk, mindig össze futni véletlenül, úgyhogy ez most is bármikor előfordulhat. Köszönöm szépen, szia! Én köszönöm, Jó. Nézzék, ez a mai műsor, ez még ki tudja mennyi ideig tart. Lesz még szerdán, csütörtökön és pénteken Csütörtökön beszélgetek új de Most már az sem biztos, hogy holnap nem hívom fel. Én azt gondolnám, és nincs két kétharmad, és nincs Fidesz. Ez nem Fidesz kérdése. Én azt gondolnám, hogy az én műsorom hallattám, vagy attól teljesen függetlenül ne legyen az én műsorom ebből a szempontból központi szereplő. Ma este valamilyen módon változik az ottani státuszkó. Azt nem gondolom, hogy lebontják egyik pillanatban a másikra. De amit a Mátyási mondta, hogy valamilyen módon felhívják rá a figyelmet, amit este nem lehet látni, azt elvárom. Abban az esetben, hogyha ha hazám ezt nem teszi meg, akkor ott hagy egy potenciális gyilkológépet, ami ugye nem ember. De rossz belegondolni. 8 óra 19 perc van, ne felejtsék ez a történethez már csak hozzáadni áll módjukban. Abban az esetben, hogyha három olyan telefonban futunk bele, amely egyébként ebből elvesz, ott véget ér a mai műsor. 061 489 0999 és 036771161. Szeretném felhívni Súri György figyelmét, hogy az okoskodását egyszer és mindenkor hagyja abba, vagy szeptember 10-e után folytassa, és ezt most már úgy gondolom, hogy elérkezett az a határ, amikor nem e-mailben közlöm vele. Hagyja abba, jó? Nem vagyunk ilyen viszonyban. Ez kívül pedig zavaró. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt. Jó reggelt. Remélem, hogy hozzáadok. Tehát, uh, még mielőtt az előző beszélgetést lezajottak, akartalak hívni. Tehát, hogy ennek az építménynek ott az-e a szerepe, hogy felhívja a sofőr figyelmét a magassági korlátozásra, vagy pedig az, hogy effektíven megakadályozza, hogy eljusson a jármű addig az alagúti, ahova beszorulhat. Tehát, mert ha a második, akkor az óriási botrány. De az első is az. Az első is az, de ha. Ha kifejezetten azért tették oda, hogy ott fennakadjon egy valami, hát az azért... Magyarul, tett, hogy ne tegyen kárt. Ne tegyen kárt a híd szerkezetben. Cserébe meghalhatnak emberek. Cserében meghaladnak egymásnak. Nekem hát az is ragyogó volt, amit a Mátyászék elmondott, tökéletesen visszaigazolta azt, amit a műsor tükrözött, hogy lehetséges, hogy ez a görgős változat van, mint amiről a fókusz beszélt, ám, hogyha azt nem kezelik, az másodperceken hát belül, pont pontosabban éveken belül a rossda következtében olyan fixé válik, ami egyébként nem állt. Igen. Ez valóban nem volt, az hozzá tév vagy határeset volt. 061 489 és 06 Valójában most már senki másra nem tartanék igény, mint hogy valaki betelefonáljon, és azt mondja, fiala úr, ez a tábla hozzám tartozik, sajnálom, hogy ott van, estére nem lesz ott. Vagy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy olyan megvilágításba kerüljön, hogy a sofőrök ehhez másféleképpen viszonyuljanak. Tulajdonképpen egy ilyen telefont várnék. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát lenne szerintem egy rémesen egyszerű megoldás. Olyan aluljárókat kéne csinálni, amen. Am egy, egy, egy. Fontoskodásban egy. <tos> 061 48 9, -9 és -1 -1 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Miért volt ez a telefon telefonfontoskodó? Egy méterrel kéne mélyebb kimélyíteni azt az aluljárót és megoldani. Én ezt értem, van. ez volt a kettő. Hogyha ön annak a táblának a fontos talanságát azáltal oldja meg, hogy egy mélyebb alagutat gondolásné, akkor azt gondolom, hogy az okoskodást máshol helyezi, mint ahova én. Egyébként. Valaki küldött egy SMS-t, ami arról szól, hogy én a mai műsor folyamán többször használom az egyébként szót, mint egyébként, vagy hogy nagyjából annyiszor használom, mint a egy bizonyos politikus. Neki csak azt tudom üzenni, még név nélkül, Hogyha a mai műsornak a fontosságát egybe tudja vetni azzal, hogy én egyébként egy szót milyen gyakran használok egyébként, akkor azt tudom neki mondani, hogy át kéne gondolni a műsoromhoz és a mai napjához való viszonyulásomat. Hozzátéve, hogy korán reggel elmondtam, hogy egy zűrzavaros állapotban itt a stúdió, milyen mértékben <kül> B apostrof ta fel az agyamat nulla hat egy 909999 és 063677116. nekem valaki, hogy kihez tartozik ez a tábla? Valaki ezt tudja? Nem tábla ez, az izz, ez a monstrum, ez egy ez a potenciális gyilkológép. Ami ez a potenciális csak az van a hogy vagy a politikai korrektség meglegyen. Büszke vagyok önökre? gyacára annak, hogy most két embert elküldtem melegebb épajlatra, meg még kettőt, megint fantasztikusat alkottak. És nincs még egy ilyen rádioműsor ma Magyarországon, ami erre képes. Nincs. Azt kérdezem, hogy van-e bárki? Vagy telefonáljon be egy illetékes, nem fogom megkérdezni a nevét. De mondja azt, hogy ez hozzánk tartozik, és ma este, ma estére más lesz a helyzet, mint eddig volt. Vagy elmagyarázza, hogy miért jó az úgy, ahogy van. Azt is tudomásul leszem, hogyha logikus lesz. 8 óra 25 perc van Amennyiben érdemben nem történik semmi úgy 8 óra 40 percig maradok és remélem a rádió kiderítő hogy ki volt az az állat aki tegnap itt rondolírozott 0614890999 és 0636771161 valaki azt mondja hogy a BKK-hoz tartozik nem tudom. Oda tartozik? A Kejfejancsi klasszikus formájában határidőt szabna arra, hogy ez ott maradhat-e vagy sem, vagy kit kell onnan aki ez egyébként ez tartozik? Nem politikai kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerintem is a BKK-hoz tartozik. A másik hogy nem viszont, hogy le fogják estére szerelni azt a akármicsodától, mert közbeszerzés fog kell kiírni, hivatkoznak erre. Ezt én értem, tehát ez, ez a része félre ne értsen, tisztában vagyok azzal, hogy van egy ügymenet, de azt gondolom, én is hasonlóképpen gondol, hogy egy potenciális gyilkológépet nem hagyhatunk bék, bé, biztos, é, békésen tartani. Azt el kell távolítani. Távolítani. kell távolítani, onnan menni, ahol van, csak a bürokrácia sajnos. Kit keressen? Ki lesz az, aki ma estig azt fogja mondani, sajnáljuk, hogy így van, kérjük, hogy ne a következ, ne, a, ne a felelős keressék, de cselekedni fogunk? Tehát létezik az, hogy ma valaki úgy cselekedjen, hogy közben nem attól fél, hogy a felelősséget magára húzza? Itt van még? Igen, igen, itt vagyok. Hallgattam szerintem nem fog, nem fog jelentkezni egy ilyen ember sem, mert mindenki fél. Még néptelenül is fél. És holnapi nem fog történni semmi? Tehát ha bármi történik, akkor az úgy fog megtörténni, hogy valaki elindít egy folyamatot, de arról fiala János nem fog tudni semmit? Valószínű, igen. Valószínű, És örül az az illetékes, akihez ez tartozik, hogy neki nincs meg a mobiltelefon száma? Hát elképzelhető. Meggondolom, tennetel neki olyan komoly kérdéseket, amire zavarában nem tudna itt válaszolni. Nem, nem erre szolgál egy rádióműsor? De erre szolgál. Erre szolgál, hát hallgatják ezt a rádiót? Itt van. Ezek a. az életékosek. Itt Keresen. van. Hát, eddig egy. Kaptam egy telefonszámot, felhívom. Vannak aktív hallgatóim. Elmondom a konstrukciót, Fiala János vagyok, mi ismerjük egymást, én adásban vagyok, ön, te nem. Folytathatom? Fiala János vagyok, én egy rádió stúdióban ülök, és műsort készítek. Én adásban vagyok, te, ön, nem, és a neve hangzott, te, el Tehát fogalma nincs a népnek, hogy én kivel beszélek. Folytathatom? Egy kérdést fölteltek, vagy egy kérdéset tegyek föl? Az egy kérdés arra szól, és még egyszer mondom, senki nem tudja, leszámítva azt az embert, aki megadta az ön telefonszámát, hogy ön kicsoda, hogy van a Ferihegyi gyorsforgalmi úton egy magasságkorlátozó. És az a kérdés, hogy ez a magasságkorlátozó ahhoz a céghez tartozik-e, amit ön vezet. Az a kérdésem, hogy a nap folyamán tudunk-e beszélni arról, hogy miután az nem először okozott balesetet, vajon av avval az izével nem-e csinálni valamit? Nem hívjanak, az én leszek, én egy személyben fialajános. Jó, és akkor nem árulom el, hogy kivel beszéltem. Jó, alapvetően az volt az üzenet, hogy ez egy potenciális gyilkológép. Magy magyarul Jó, Visszadom az életének, csak az, az a kérdés, hogy vajon egy magasság korlátozó, okozhat-e olyan balesetet, ami az se biztos. Igen, igen, igen. Tökéletes. Jó. Ha csak nem, nem kap ráztatna a nap folyamán, mikor hívhatom. Tök mindegy. Mondja meg, hogy mikor. Kettőt. Nem lehet, és köszönöm a rendelkezésre állás. És még egyszer mondom teljesen anonim volt. Köszönöm. Hát nézzék. Van olyan polgármester hallgatom, ki lehetővé teszi azt, hogy megtaláltuk, hogy ez kihez tartozik, és ez a Kejfe a diszkréciója, hogy nem fogom megmondani, hogy kivel beszéltem, de hozzájuk tartozik, van véleménye, és talán el is fogja mondani. Szerintem a mai műsornak vége. Milyen érdekes, és az előző hallgató azt mondta, hogy vajon hallgatja ezt olyan ember, aki ezen változtatni tud, miközben saját magára kellett volna gondolni, hogy ő telefonált. Ha ő telefonált, kell -e ennél több? Kíváncsi vagyok, hogy ki tud még valami esemény miatt telefonálni, ami többet árul el, mint amint eddig én tudok. Jó reggat! Köszönöm a hívásfogadást! Egy gyors, egyszerű kérdés. Mondja már el, mi történt reggel, mi fogadta a rádióban? A rádióban azt fogadott, hogy nem olyan körülmények között küldtem hozzá a kezdőre a műsoromhoz, mint amihez hozzá vagyok szokva, és az engem egy tízes tízesre tud zavarni. Hozzátéve, hogy a hangmérnököm, aki egy kifejezetten kiegyensúlyozott fiú, fiúnak már nem mondanám, de amikor megismerkedtem, még fiú volt, mint én, szintén nagyon ki volt akadva. Ráadásul azt mesélte, hogy nem is először fordul elő. És ha mondjuk ma lett volna egy vendégem, akit itt ebben a stúdióban kellett volna fogadnom, akkor az az érzésem, hogy az fizikailag nem lett volna lebonyolítható. Márpedig az az illető, aki itt ilyen körülményeket hagyott maga után, az nem tudta azt, hogy én milyen műsort készítek. Ennek következtében, hát ezt a mondatot hadne ne fejezem be, mert ennél ma fontosabb dolgokról volt szó. Hát ezt értem, hogy mindent úgy hagyunk ott, de, de kész. Tehát ez ez... Korábban felajánlottam vonai rúgják ki. 06148909999 és 0636771161, eljutottunk az elejétől a végéig. Ma kettő után ki fog derülni, hogy az az illető, akinek egyébként a területéhez tartozik ez az izé, rendelkezésre áll, és ha igen, akkor mit gondol erről, a másik, erről az izéről? És azért mondom, hogy izé, hogy nem mondjak valami rosszat. Ez ma kérem alással, 93 percbe került, nem tudom, hogy az első telefon mikor futott be, szerintem 7 óra 20 felé, addig zene szólt. 70 percig tartott a műsor. Tökéletes volt. Tudják, az a legnagyobb bajom, hogy ezt a tökéletességet keresem az életemben bárhol a műsoromon kívül. És azt is értsék meg, hogy ez milyen hihetetlen, hogy azok a kapcsolatok, amelyek így működnek, azok egyébként az életben terhelhetetlenek. Tehát nem mondhatom azt, amikor el vagyok akadva valahol, bármiben, hogy 06148909999, vagy mint mintha azt mondanám, hogy valami szellemnek, hogy jöjjön és segítsen nekem. Fantasztikusan működnek. És ez így működik 18 éve, semmit nem kopott. Oda vagyok. Nagy kibaszás van. Jó reggat! Jó kívánok! Ö, csak egy kicsit védeném ezt a gyilkos dolgot, tehát, hogy ennek a merevsége ez lehet, hogy a híd szerkezetét vézi. Az a kérdés, hogy a híd szerkezete lehet -e fontosabb, mint emberek élete. Túljúzottunk egyébként a három fontoskodó telefonon. Telefonálhatnak még, ez itt már a levezetés, de túljutottunk. Hála azért az Istennek és a szerencsémnek, hogy én pontosan annyi ideig vezetek műsort, amennyi ideig tart. Tehát érték, innentől kezdve fontoskodásnak a minek itt. Újabb témában nem kezdek. Két művel már nem fogok kefélni. Mert úgy értem, hogy ez az első, ez olyan volt, eh, ahhoz hasonlítottam. Tehát nem érzelmileg és fizikailag nem vagyok felkészülve arra, hogy még egy ilyen történetbe belefussak. Beleért, vagy erre se voltam fölkészülve. Egész mást akartam. Attól el a kedvemet a stúdió állapota. és azon voltam már, hogy én nyolckor távozom. Most csak azt mesélem önöknek subjektíve, hogy egy ilyen műsor milyen, milyen átok, milyen csapás, milyen isten átka. Hogy hogyan tud egy műsor Szinte a perfekció közelébe juttatni valakit, aki ugyanezt a perfekciót várja el az élete minden pillanatától, amelyet egyébként az élete ebben, az, ebben a formában nem ad meg. De aztól még a belső elvárás ez. De tényleg most azt gondolják el, hogy mondom az autóban, hogy 999, mint hogyha hirtelen azt mondanám, hogy segítsenek nekem. Ami nem egy telefonszám, hanem hogy édes gazdám. És akkor megjelenik valaki édes, és az édes gazdám, mi a kívánságod, És akkor az, hogy adjál nekem útmutatást a tegnap estiból balesettel kapcsolatban. De nem szeretnék a fontoskodók közé feliratkozni. Ezt kommentárként meséltem el. Nem tudom, érthető Egészen ilyetetlenül viselkednek. elköttünk. Egészen. Hozzátébb, hogy legyen valaki, aki képes megoldani a szituációt azzal, hogy megadja a telefonszámát, akihez tartozik. És az az illető pedig annyi időt pazarol rám, hogy nem teszi mindjárt le, megbízik bennem, ami persze nagyon fontos, mert egyébként az egész nem működik, és nem jön többet elő műsorban sem szellem a palacból. Hogy ezt értik -e? Nem tudom, hogy másnak, aki a médiában dolgozik, van-e ilyen érzete. Ez nem ugyanaz, mint amikor az embert a, a rádió kiáratánál 18 éves miniszaknyás lányok várják. Biztos az is jó. nulla hat egy és Figyelek, ha van mire Tényleg, ha nem fontoskodás, akkor azt kérdezem, hogy érték-e azt, amiről én beszélek, hogy, hogy az ember hogyan válik félkezi úriásá, abban a pillanatban, hogyha kilép a műsorból. Abban a pillanatban. Pedig ezt a műsort önök készítették, én csak lehetővé tettem. <Sessz> Fafejek, ahol még hiányzik két betű írják azt, hogyha magasságkorlátozót elbotják, akkor az alagútból kellene menteni, de ugyanannyi sérült lesz. Egyrészt nem tudjuk, másrésztről nem arról szó, hogy más figyelemfelkeltés ne legyen. Hihetetlen, szóval születik egy probléma, van egy probléma, amire, ami, ami aztán emberek életébe vagy sérülésébe kerül, bekerül ide, megoldjuk Eljutunk addig a pontig, amíg egy rádióműsor eljuthat, és aztán jönnek a hullarablók és a piaci legyek. Egyébként. Egyébként, egyébként nem küldötte sem est. Hogy igazam volt e, vagy neki volt igaza. Tudják, mint amikor anyukám, amikor valamit nagy garral elmondtam, és azt mondta Jánoskám, aki és nem amely, és azt mondta anyukámnak, hogy örülök, hogy kivetted a lényegét a mondandónak. A Facebookról annyit, hogy most hozzá ide hogy ma van visitorka születésnapja. 0 6 1 0 először. Legutóbbi kérdésemre nem született válasz, de... Azt meg tudom érteni. Sajnálom, mert egy értő telefon az nem ártott volna, de majd megoldom délután. 061 és 0636771161 másodszor. Valójában a témája okán ez a mai műsor külön volt, mint a tegnapi, pedig a tegnapi is már-már már közelítette a tökéletest. Jó reggelt! Jó reggelt! Ezenben a sport felcsorámos három mondat, elmondhatom? A huszer. A futball néha a szép, néha a csúnya oldalát mutatja. Mindenek előtt profik vagyunk, így minél hamarabb egy gyógyulást kívánok. Rád vár a jövő. Viszont először. lehet -e a szemére a mostani telefonálónak azt, hogy nem volt tekintettel a mai műsorra? 061 489 0999 06 Senki többet? Akkor indulhat a zárózene. Nem fog kitartani kiráncig, de nincs is jelentősége. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit el tudtam mondani mai, perszeűen, azt elmondtam, ha önök még bármit hozzá tudnak tenni, próbálkozzanak fel, az elmúlt telefonok már csak elvettek belőle. Tegnap ilyenkor azt hiszem már nem voltam itt Bár lehet, hogy 9-ig kitartottam Már nem emlékszem rá Nem, valamikor 9 után mentem el 06148909999 Valami egy. A mai műsor elkészítésében is Csarba László volt segítségemre Köszönet a civil rádiónak És mindenkinek Hogy ez a műsor létrejöhetett Ha már nem beszélgetnénk Dörö.fi Alajanos Gmail.com Ha nem akkor a két telefonszámot tudják 0614890999 0636771161 Ha van bármi, amit érdemlegesnek tartanak Csaba Laci okos lesz? Akkor próbálkozzanak vele Lehet-e valaki különb a műsora által, mint egyébként? Szász sohat. Szász 19. az 96 Negyvennyolc Harmincnyolc Huszon nyolc. nyolc nyolc